En af amerikansk politik's hovedpersoner har været i arbejdstøjet den seneste uge. Jeg taler om Floridas guvernør Ron DeSantis, som har set sin delstat blive havet af orkanen Ian. Der er lidt uklarhed om dødstallet, men der tales om omkring 100 døde, og hele byer, som kystbyen Fort Myers, er totalt ødelagte. Så i dagens program zoomer vi ind på The Sunshine State, og især delstatens guvernør Ron DeSantis, der nu formentlig til egen invitation skal bede om hjælp til håndtering af ødelæggelserne af en præsident, han er en modstander af. Du lytter til Kampen om Amerika, Din værter er som altid chefredaktør Anders Agner og jeg er Thomas Jordsal. Anders, hvis vi først lige går op i helikopteren, hvad er Florida så for en størrelse? Florida er jo en af de stater, som bliver ofte beskrevet som en af de afgørende svingstater, ikke mindst i et præsidentvalgsregi, fordi... Det er en af de stater, der både kan tippe i en rød og i en blå retning. Altså det er ikke sådan, som man kigger på Florida og siger, at den er stensikker demokratisk, eller den er stensikker republikansk. Så kan man sige, at derudover er Florida er interessant, fordi det er den stat, der tydeligst øh, reflekterer øh, den fremtidige amerikanske befolkningssammensætning. Altså der bor mange... Øh, borgere med, med latino-baggrund i, i Florida, hvilket der i stigende grad også øh, gør i, i USA og vil gøre det også i de kommende år. Derfor er staten også interessant sådan rent demografisk, fordi den giver en eller anden form for indsigt i, hvordan fremtidens amerikanske samfund kommer til at øh, se ud. Øh. Og så kan man sige, selvfølgelig er Florida så også pludselig blevet interessant øh, politisk alt den stund, at der... Dels er en guvernør, ham du selv nævnte lige før, Thomas Ron DeSantis, som øh, i stigende grad varmer op til et præsidentkandidatur. Og så bor der altså en, en anden mand i Florida nu, som øh, jo <laughs> må også forventes at komme på, på banen med et præsidentkandidatur nok en gang her inden så længe, og det er jo Donald Trump. Så der er ret mange grunde til, at, at Florida er, er spændende. Øh, altså, Vi kunne også tale om, om senatsdysten mellem Marco Rubio og Val Demings. Det må vi hellere gemme til en anden dag. Men, øh, men det er nogle af sådan, hovedoverskrifterne, hvorfor Florida er så hamrende spændende lige i øjeblikket. Florida har jo også tidligere været spændende og afgørende. Jeg husker et valg, da George Bush øh, blev præsident. Øh... For et par år, 10 år siden, det var i hvert fald, der gik det ikke stille for sig dernede. Det gjorde det ikke nok. Det var helt op til til højesteret og få 100 stemmer og recount og recount. Og til sidst så endte med, at man vurderede fra højesterets side, at nu var det slut med alt den genoptælling, og at Bush han knibent havde vundet Florida, og dermed også knibent vundet præsidentvalget over Ja, yes. uh, vi talte jo om ham uh, i sidste uge, men uh, kan du ikke lige sådan forlyttere, for der måske ikke var med i sidste uge, uh, kort beskriv Floridas guvernør Ron DeSantis. DeSantis er jo en af de stigende stjerner i det republikanske parti. Han er en ganske ung guvernør, han er kun 44, og uh, han er uh, i tændende i gang med at afslutte sin første embedsperiode som, uh, som guvernør i Florida. Uh, alt tyder på, at han bliver genvalgt her ved, ved valget om en, en måneds penge. Han er uh, politisk en, uh, en mand, som til at begynde med var lidt under Trumps vinger. Uh, en, uh, en mand, der hvis politiske linje smager af Trumpisme, altså det vil sige, det er ikke en eller anden moderat her ved at, med at gøre. Han uh, Han er en, en fløjmand, som uh, i høj grad også har stået last og med mange af de ting, Trump han har agiteret for som, som præsident for nogle år tilbage. Så kan man så sige, at det der er sket med Ron DeSantis, det er, at han også i løbet af sin første guvernørperiode virkelig har markeret sig nationalt, altså det vil sige, at han har taget nogle sager i Florida, som så har fået national bevågenhed og i det hele taget også været en af de mest jeg vil sige, hardcore kritikere af den siddende præsident, Joe Biden, i de forgangene snart to år, hvor Biden har, har været ved magten. Og øh, alt det har ligesom lagt oven i en rolle, som forventet præsidentkandidat, og også i stigende grad måske gjort ham til, jeg vil sige, øh, måske med... Øh, Altså Trump er jo stadig den ubekendte, men ellers vil jeg sige, at jeg anser Ron DeSantis forværende blandt de absolutte favoritter, hvis ikke den absolutte favorit til, til at blive den republikanske præsidentkandidat i 2024. Så, så det er en, en mand, der virkelig har altså, braget igennem øh, den republikanske arena her i de seneste par år, og som øh, også ligner en mand, der så snart hans genvalg er i hus i om en måneds tid, begynder at rette mod øh, det hvide hus. Du var selv inde på det lige før, Anders. Æh, han er ikke stor fan af præsident Joe Biden, øhm, og han har trodset ham flere gange. Kan du ikke fortælle os øh, om nogle af de sager, øh, hvor han tidligere er gået imod Joe Biden? Jo, men der er jo altså, sige, to sager, vi i hvert fald kan tage. Vi tager en, der er lidt ældre, dato, så skal vi tage en, der er lidt nyere. Hvis vi tager den lidt ældre først, så øh, var han jo intens modstander af Bidens øh, coronahåndtering, og de gjorde i det hele taget øh, ret offensivt i, øh, i, øh, imod Biden, og sagde, gøre, alt det der med masker, det kan du altså godt pakke sammen, og alt det der med nedlukninger, og nu gider vi ikke det her corona mere, og nu øh, kan jeg altså godt selv finde ud af, at jeg min stat, og, så videre, og nu lukker vi altså op, nu må det være færdigt med alle de her øh, restriktioner, og så videre, og så videre. Det er jo sådan et ø, område, hvor han ø, i hvert fald virkelig havde, havde kendt til, til den siddende præsident. Så kan man sige, at hvis tager jeg et lidt nyere eksempel, så er han jo en af dem, der virkelig har markeret sig i forhold til immigrationspolitik, fordi han, ø, er, altså, han går ind for en meget, meget hård udlænding og immigrationspolitik i, i USA, og... Ø, ser ikke nogen grund til, at der skal øh, være sådan specielt åbne grænser. Tværtimod, så, øh, så er det virkelig noget, hvor han, øh, ligesom Trump, øh, synes, at øh, jamen, øh, der skal bare lukkes af, og folk skal altså ikke bare kunne komme ind i USA sådan, uden videre. Og han er jo ikke enig øh, i guvernørkredsen om at have det synspunkt. Det er også et synspunkt, som for eksempel øh, Texas-guvernøren Greg Abbott, han, han i høj grad også deler, og derfor har man set i løbet af den seneste tid her, at både Abbott og, og DeSantis simpelthen at begynde nu øh, at skibbe øh, immigranter, der kommer til, øh, til USA, at skibbe dem videre til øh, demokratiske stater, øh, Massachusetts for eksempel, øh, New York, øh, eller hovedstaden Washington D.C. Der, øh, der har man så set nu, øh, og det er sådan en markering både fra Abbott og fra DeSantis side, at vi sige, at man en gang, hvis det er demokraternes politik, der gør, at der kommer så mange øh, immigranter øh, hertil, så lad dem da komme videre til nogle af de stater, som demokraterne har ansvaret for. Hvis de synes, det er så god en idé, så må de også ligesom håndtere øh, den, øh, den øh, opgave, som det er at, at modtage de her immigranter. Og, øh, og det har altså, øh, virkelig givet nogle øh, lidt... Sådan, det har givet nogle rimelige hisse øh, mellem øh, mellem demokraterne og republikanerne, og øh, der er det igen, du har DeSantis i, øh, i orkanens øje. Altså, øh, det er hele tiden ham, øh, der sådan er øh, sige, en af spydspidserne i, øh, i den republikanske øh, angrebsmaskine overfor for Biden og overfor demokraterne. Så det er sådan et par eksempler, øh, både af nyere og ældre datoer, og det er meget kendetegnende, for, for De Sanchez, det er, at han gør det her. Altså, han markerer sig, han tager sager, som har afsat i Florida, og så øh, løfter dem ind i den nationale politiske arena, og, og dermed gør det også, at, at folk ved, hvem han er. Og der er bare lige en, en lille tilføjelse her, Thomas. Det skal du altså ikke underkende, hvor meget det betyder. Altså, det er jo lidt en, en nogle gange overset faktor, men det er faktisk noget af det vigtigste, i forhold til, om dit mulige præsidentkandidatur, det kommer godt fra land, det er, om folk ved, hvem du er. Altså, øh, Amerika er så stort, at det ikke er givet, at, øh, at man bare lige ved, hvem alle guvernørerne er, eller hvem alle senatorerne er, eller sådan noget. Altså, det ved Du altså, du ved som regel, øh, hvem er guvernør i den stat, du bor i. Det kan også være, du har styr på nabostaterne, osv. Men ellers så er det sjældent, altså, det er jo ikke så meget anderledes, end øh, hvis du forestiller dig at lave et, øh, en europæisk parallel, hvis du forestiller dig, at jeg siger til dig, Thomas, nævn lige for mig, hvem der øh, har det politiske ansvar i øh, alle de europæiske lande. Nævn lige, hvem der styrer Slovenien, eller nævn lige, hvem der styrer øh, Tjekkiet, eller nævn lige øvrigt, øh, hvem der styrer Portugal i øjeblikket, eller sådan noget. Det er sjældent, man kan det, fordi... altså Selvom har vi nok nogenlunde styre på fem, der styrer bækken i Tyskland eller i Sverige eller Norge, for det er vores nabolande. Men det er lidt på samme måde med, med guvernørposterne i, øh, i USA. Men man ved godt, også på tværs af landet, der har man hørt om Ron DeSantis. Det er jo ikke sådan, at så gud og hver mand ved, hvem han er. Men, men mange er begyndt i stigende grad at vide, at han findes ikke mindst i hans eget parti. Og det er en kæmpe fordel for ham, hvis han gerne vil øh, vinde sit partis øh, nominering til præsidentvalget her i 2024 der, de bliver jo jævnligt ramt af de her voldsomme orkaner, og seneste orkan Ian her, som ramte hårdt i sidste uge, og nu står de så til at modtage federal hjælp, øh, altså blandt andet den finansiel øh, hjælp med netop Joe Biden som afsender. Hvordan stiller det Ron DeSantis? Det gør i hvert fald, at han skal holde balancen, øh, mens det blæser, så at sige, fordi det er, øh, det er jo klart, at han på den ene side, så skal han gøre, hvad der er nødvendigt for at få sin stat igennem den her krisesituation, og få dem igennem den her katastrofe, som nu har ramt dem, og få øh, både man siger, udbedret skaderne ryddet op og få øh, altså, folks hverdag tilbage igen så hurtigt som muligt. Og øh, i den regi så skal han selvfølgelig også tage imod den hjælp, der er øh, fra, øh, fra det føderale USA's side. Det ved han godt. Det, der selvfølgelig er øvelsen for ham, det er, at han skal på den ene side tage imod den her hjælp, som der har Joe Bidens navn stående ud over det hele, og sørge for at gøre det, der er bedst for hans stat. Men når man nu er en af Bidens mest hardcore kritikere, og egentlig godt kunne tænke sig Bidens job i, i 2024, jamen så skal man også for Ron DeSantis side sørge for ikke at blive set som for tæt med Biden, fordi hvis der nu pludselig er øh, optagelser, hvor De øh, hvor, hvor Desantis siger pæne ting om, øh, om Joe Biden, jamen, så er det sådan noget, der bliver brugt imod ham. Og man kan måske godt som lytter af programmet her sidde og tænke sådan, hvordan kan det blive brugt imod ham? Jamen, der skal ikke meget fantasi til at forestille sig. Hvis der er en båndoptagelse hvor Ron Desantis har sagt pæne ting om Joe Biden i forbindelse med, øh, hvad der nu er sket øh, her i kølvandet på, at Ian gik i land nede i Florida, lurer mig om så er ikke eksempelvis, at Donald Trump han godt kunne finde på at sige, der kan jeg bare se... Uh, de jeg, ja han var god en gang men nu er han bare blevet uh, Bidens ven og så videre ikke? og uh, det ved han godt han ved godt De det her det er noget hvor han skal holde tungen lige i munden fordi der er en en case uh, som ligger 10 år tilbage det gør at vi måske lige skal snakke lidt om den Thomas, fordi det er uh, det er nok et af de skræmmeeksemplerne for, uh, for republikanske præsidentkandidater eller i hvert fald Potentielle republikanske præsidentkandidater. Det er tilbage i, i 2012. Det var vel en lille måneds penge inden præsidentvalget, hvor Obama han søgte genvalg og også blev genvalgt, og hvor øh, republikanerne havde stillet med, med Mitt Romney, men ham de egentlig helst ville have haft som præsidentkandidat. Det var ham, der på det som var guvernør i New Jersey, Chris Christie. Og Chris Christie, han... Øh, var øh, guvernør for New Jersey på det tidspunkt, hvor den her orkan, som hed Sandy, den øh, ramte øh, både øh, New, øh, New Jersey og dele af New York, og hele den, øh, den nordlige del af USA blev, blev ramt. Men især var, var New Jersey og New York øh, hårdt ramt. Og øh, der var det så, at øh, igen, ligesom situationen er aktuel med Florida, at øh, man selvfølgelig også fra staten New Jersey side havde brug for... Øh, for føderal hjælp, og øh, Obama kom så til, øh, til det her meget, meget ødelagte New Jersey øh, i kølvandet på, øh, på havn og øh, der var blandt andet billeder, hvor han krammede Chris Christie. Det er sådan noget, som nærmest er øh, sådan rent kryptonit i forhold til øh, et, et præsidentkandidatur, hvis man er republikaner, hvis man har set krammene med Obama, så er der i hvert fald nogen, der ikke kan dyser for, øh, for at gå efter dig. Og da Christie han så stillet op i 2016, nu var der mange grunde til at det gik, øh, for at sige det mildt af helvede til med hans kandidatur i, i 2016, men en af grundene til, at hans stjerne også begyndte at falde internt i det republikanske parti, det var netop det her med, at han havde stået last og bræst øh, skuldre ved skulder sammen med Obama, og de virkelig lignede to øh, alende samme stykke lige pludselig i den måde, de, øh, de optrådte i forbindelse med øh, med hvad der skete der lige inden præsidentvalget i 2012. Og det ved DeSantis godt, at noget lignende skal ikke kunne ske i forhold til, til det kommende præsidentvalg i 2024. I forlængelse af det, der øh, kunne jeg godt tænke mig at tale om, at øh, altså sådan en orkan her, sådan en krisesituation her, det kan jo være sådan lidt en test af Ron DeSantis øh, lederskab, Uh, og jeg har sådan kunnet læse forskellige steder, der har også været sådan lidt kritik af håndteringen, ikke nødvendigvis hans håndtering, uh, men fra myndighedernes side i, i Florida, uh, hvor folk uh, lader det til at mulig se, muligvis ikke var blevet advaret tidligt nok, i forhold til at forlade de her områder, der blev ramt. Hvordan har han sådan håndteret den her krise, uh, altså orkanen, uh, og har, har han vist sig som altså en, en god præsident? Kandidat, altså har han, har han White House potential om på den her øh, øh, krise? Altså det ser ikke for alvor ud til, at, øh, at der er sådan, at kritik af ham, øh, i hvert fald ikke sådan for egne rækker. Det ser ikke ud til indtil videre, at, øh, at der er noget, som, øh, som ryster ham heller i forhold til hans øh, genvalgsperspektiv her ved gubernørvalget om en, en måneds tid. Det kan selvfølgelig nå at komme, øh, hvem ved, men det er... Øh, det er indtil videre ikke sådan, at så det her er blevet et, et problem for ham øh, for alvor. Men det er klart, som du selv også ser inde på, hvis der er især omkring sådan nogle situationer her, når katastrofer rammer, så er det jo virkelig der, hvor man enten kan træde i karakter som leder, eller man kan falde fuldstændig igennem. Og jeg skulle da sige, at øh, hvis man skulle være i tvivl, så prøv at ringe til George W. Bush, og spør om hvor meget det smadrede hans præsidentskab fuldstændig nærmest, at, at hans administration håndterede øh, det, der skete i sin tid tilbage i 2005 med den orkan, der hed Katrina, som jo fuldstændig altså, øh, altså, det gik helt galt i alle regier omkring, hvordan de håndterede det fra bush side og... Øh, Lytterne kan sikkert også huske, at der skal man nu gå ind og se klippet igen bagefter på YouTube, når man har hørt dagens kammer, at jeg kan færdig. At Bush hans overgivet ved ned i katastrofeområdet, og sagde til ham lederen af, af fema hedder det, det dem, som er, sådan, tager sig af er, den her type katastrofer og så videre. Siger. Han hed Brown til efter, mig Browning a jo ikke a job, og det der var tænke sådan et nej, det gjorde Brownie godt nok ikke. Og det var, et, altså, det blev bare sådan sætningen på alt hvad der var galt, og netop det her med, var folk blevet advaret i tid, havde man taget det seriøst nok, det der skulle til at ramme. Kunne man have forudset, at det ville være smart at evakuere i, på et meget tidligere stadie, osv. Og, så videre, så videre, og det lagde nærmest Bushes resterende del af præsidenten blev fuldstændig i ruiner. Så det er noget... Hvor det kan uh, potentielt set være meget, meget farligt for dig som uh, både gundør, eller og også i og som præsident, hvis du ikke håndterer det rigtigt. Men indtil nu er det ikke rigtig blevet et problem for Desantis. Men han skal godt nok holde tungen lige i munden, fordi det er gang, hvor han fejler, så er hammeren, der kommer altså tomt, tomt og måske endda noget, som... Uh, altså jeg, jeg vil sige, jeg har stadig svært at forestille mig, at han ikke bliver genvalgt ned i Florida. De er ret glade for ham, uh, og han har godt fat i basen. Men, øh, men det er jo for noget, der kan, kan kryble ham også på den længere bane, hvis ikke han gør det her rigtigt. Så han er p.t. stadig bedste bud på en republikansk kandidat til præsidentvalget i 2024? Ej, det er jo i hvert fald øh, med det forbehold, at, øh, at vi stadig ikke helt ved, hvad øh, hans gamle øh, ven, Donald Trump, har tænkt sig at gøre, men, og om han har tænkt sig at stille op, det tror jeg jo stadig han har. Men, øh, men jeg vil også sige, at jeg synes, der er nogle ting i, øh, i Trumps agerende lige i øjeblikket, som, øh, som ikke just taler til hans fordel. Og noget af det synes jeg måske også har sådan en lille skær af noget desperation over. Sig, øh, fordi vi kunne prøve at kigge, hvad der er sket her siden vi to talte sammen i sidste uge. Øh, altså i løbet af de forgangene par dage. Der har Donald Trump bestemt sig for, at han blandt andet vil lægge sagen mod øh, tv-stationen CNN. Og at Trump og CNN ikke er bedste venner eller på julekort, det er øh, rimelig øh, klart. Og det har været tilfældet i overvis, at de kan ikke fordrage hinanden. Men det er også bare sådan, det er lidt en gammel trager. Altså Trump ved, jo sige, de siger alt muligt, og de... Øh, i ja, det hele taget er meget, meget hårdere ved mig, og de har beskyldt mig for alt muligt. Så jeg sådan, ja, det, det, det er sådan lidt et, et, et opkog af noget, hvor vi har hørt Trump gøre medierne til aktør. Det prøver han i hvert fald. Fordi vi skal altid bare huske, at Trump er altid bedst, når han har en fjende, når han har nogen, han kan tæske løs på. Og øh, man din og min branche har jo øh, været blandt, øh, blandt dem, der stod for skud. Og øh, det er sådan lidt, så prøver vi lige en gang til, fordi jeg tror ikke, I helt forstået, at jeg kan ikke lide medierne, og det er sådan lidt, jo, Trump, vi har forstået det, øh, men øh, det er sådan lidt, nu, jeg er blevet ud til lige at reaktualisere den her fejde, og det kan jeg så gøre, ved at vælge sagen mod øh, CNN. Altså, det, det er jo sådan en ene del, jeg vil så sige, der kom her, det er, den, er helt, den er splinterny, øh, den nye bog Maggie Habermann, den meget, meget dygtige journalist på New York Times, der i en del år har dækket Trump. Øh, hun har skrevet en ny bog om Trump, og hun har også interviewet Trump til, øh, til bogen, og øh, apropos øh, Ron DeSantis, som vi talte om før, så skal Trump i bogen efter sine have svinet DeSantis til, og blandt andet øh, kaldt ham øh, både... Øh, Mindre pæne ting omkring hans, øh, hans krop og mindre pæne ting omkring hans øh, karakter og så videre. Det er ikke noget, vi behøver at gengive i et nogenlunde pænt program som kampen om Amerika, tænker jeg. Men han er også i bogen citeret for, at, øh, at svine den tidligere tyske kansler, Angela Merkel, til. Og så øh, skulle jeg hele at sige, at øh, ham vi talte om her for et par uger siden, Mitch McConnell, den republikanske leder i senatet, han får endnu en gang øh, læst og påskrevet af det Donald. Øhm, altså det er. Øhm, det er ikke småting, ting, øh, ekspræsidenten forkald ham. Og det er øh, sige. Det er i hvert fald det der, hvor man kigger på de ting, Trump gør lige oplægget og tænker. Det er i hvert fald ikke øh, noget, der sådan fordrer øh, en base, udvidelse Tværtimod, så øh, så virker det sådan. Nogle gange, altså det virker dels et ugennemtænkt, og så virker det lidt som om, at uh, man prøver at se, om man kan uh, genopfinde nogle af de uh, slagnumre, man havde kørende i, uh, i særdeleshed i 2016, og så se, om man kan få dem til at virke igen i, i 2024. Der er bare lige den lille detalje, Thomas. Der er ikke umiddelbart noget, der rigtig ser ud til at fungere for Trump, hvad det her indgår, fordi så kigger på hans opbakningstal, altså det, amerikanerne kalder approval ratings, der ligger han ret lavt i øjeblikket. Altså han ligger øh, næsten på det laveste niveau siden lige efter stormen på kongressen øh, 6. januar sidste år. Det er ikke så godt. Altså han har ligget højere, øh, og han, øh, hvis hans øh, 24-planer for alvor skal have luft under vingerne, der skulle han også gerne øh, have vendt den her kurve, men øh, han. Øh, han er sgu en lidt presset mand, for at sige det på, på godt dansk i øjeblikket, og det virker som om, at øh, han, øh, han lidt hiver nogle af de, øh, de gamle trager ud af, ud af staten igen og håber, at, øh, at det kan fungere for ham, men umiddelbart lige nu, så, øh, så ser det ikke ud til at, øh, til at være tilfældet. Er det så det samme som, at han ikke offentliggør et kandidatur? Nej, det tror jeg bestemt ikke. Jeg tror stadigvæk, som vi har om også så sent som i sidste uge, jeg tror stadigvæk, han kommer til at, at gå efter at blive øh, præsidentkandidat igen her. Jeg tror ikke, det var så længe, inden at øh, han offentliggør sine planer. Men øh, jeg vil sige, det er stadigvæk måske der, hvor jeg synes, at øh, det særligtvis ligner en mand, der, øh, der har lidt flere ting kørende for sig. Øh, selvfølgelig, hvis han snubler i håndtering af ja, Jens, så er det en anden sag. Men øh, ellers, så synes jeg umiddelbart stadig, at han ligner en mand, der, der står lidt stærkere i... Øh, i den ideologiske dyst, end, end Donald Trump gør det. Jeg må sige, at en mand, der er godt op i 70'erne at være, der er der, der er der god gang i Donald Trump øh, stadigvæk. <laughs> det, <er laughs> ja, det, skal det skal blive spændende at se, om amerikanerne på et tidspunkt får nok alt den står hej om ham. Øh, men altså, det var, hvad vi nåede i denne uges udgave af kampen om Amerika. Øh, gå ind og stikker os en god anmeldelse, hvis du kan lide, hvad vi laver, og lyt med i næste uge, hvor jeg, Thomas Jorsal og chefredaktør Anders Agner, er tilbage igen. Og så husk ellers også at gå ind og læse med ind på kongressen.com. Det kan du gøre, hvis du bliver medlem. Det kan du blive allerede i dag. Når du er færdig med at høre den her kamp om Amerika, jamen så er det bare at smutte ind på kongressen.com, og så kan du læse med på alt den dejlige skriftlige journalistik, som vi laver hver eneste dag. Der er både analyser, perspektiverende artikler og interviews. Så det er der alt muligt god grund til. Der er altid plads til flere, og ved I hvad altså, Vi bliver så glade, når det sker. Vi høres ved næste uge.